Sartu bezen fitea teradau zitegitik baso jarriko hau bere abokatuaz lagundurik, ez batak ez besteak ez dute zikerra nahi izan prentsari. E hon euroko isuna, hogeita lau hilabeteko presion degira gibelapenarekin eta, hama jortez hautez giretasun ezaz kondenatua izan da, lau akusazioen peantzen, pol bodri, interesak ilegalki hartzea, dirua, suritzea, ontasun sosialaz baliatu izana eta bat ez deklaratzea. Afera bere PMB empresari lotuada, kenkatzajean zen empresa, euntabegoita mar mila euroko zorak zituen, eta hoentapatzeko Espainian mailego bat hartu zuen, bestalde 20 empresarekin lotu kontratuetan bazuela interesa deliberatudua uzitegiak, azkenik larogoita lau mila euru diru zaintzari deklaratzea han ziluke, bere burua defenditzeko erranduena PMB enpresasal batzeko izanda hau dena, ez duela didurik irabazia fera hortan aterazizuene kainan, pol modrik ez luke bere hau zapez funtzua utzibe armementuko, amare gonditu erabakiaz daiegiteko.